گرانو منوارو زندہ دوکان پتا یاد درئید سرائیدین اسلامی کیسر ان سری سنٹر حنیف اللہ ان قدرت اللہ دوکان نشتراباد براستہ مدینہ مسجد دنیس سکندلپورا چو خوش شاور موبائل نمبر دی تین اتاسي اکانومی تینسو اکیس دوم بیدیان امبر 0 تینسو پیانتاریس اکانومی سینتاریس اکسو پانرا ایدوز دا غالی دا خواستی کانا اتاسم نو خواستی نو خواستی نو خواستی بیان باب خاصیت افعال خاصیت ده باب افعال تعدیه و تصیر تده باب تعدیه و تصیر یه دو, دو خاصیتونه دا یو تعدیہ او یو تصیره تعدیه دیتا وی شتا یو باب لازمی وی او اغا تا متعدی کول نو اغا با دغا تا راواره باب فال نو اغا با لازمش دغا متعدی بش تعدیه ستا وی دا دې د توې سی او یو باب دې چې هغه مفول به نه غواړي تقازا د مکالق نه کوي او څه دا غواړي چې دې داسه حالت تواړو چې تقازا د مپول وکي دې ته تعدیه ویلې کی او تفسير چې کم دې معغا دی ته وي چې فاع را او مفعول هغه صاحب د معخص وګ تثیرته وي تث دی ته و چې فاعل را لي او هغه مفعول صاحب د معخص وګ اوز دادوار پده خرجه که جمع شوی یو دا خرجه غیدون دا نازمی ده او دا اخرج توهو دا او دیو کې که تصیرم شویده دکه تعدیه ته وی چی او فیل مخت که ما پول نگستا چه ده باب تیواره اوز ما پول غواره عمدا قاریض په اخرجه صادق ته خرج مفول نه غوست او اخرجه اس مفول وار نودا ته اديش او د تفسیر تعریف ته دي تفسیر د توي چې فاعل د فیل راو لګي او د مفعول چې کم ده او ګرځي صاحب ماخذ او ګرځي لقدل ته تو فاعل اخرجا فعل دا دی فعل ما خص خروج دی دا فائل را لگه او دی هوتا چه مفعول دی ما د دا فعلی ورکا چه خروج خورا تی په خبره تشیر ستا وی ورکول د فائل مفعول خپلتا ما خص دا فعل ورکول دا فائل مفعول خپلتا ماخذ دا فعل نو اخرجتو که تو فعل لی هو مفعول لی دا تو را لگی او دی هو تا ماخذ ور که تیغا خروج گئی او رسی خبره تخبر اکنه خرجا زیدن زید فعل و خرجا فعل دی زید فعل تیک ده نو زید دا فعل لی او فیل لاميدي بس خبره خپمهه کله چې ته اخه جاته وواړه اخه نو معنا دا چې په خپله زیایات نه دي وې بل کېستري آخره جدون نو نو دا تعاد شو تثیر دی ته وي چې فیل د فیل راولږي مپور خپل ته ماخص د فیل ورکې دی ته ویلله کېږي دغه نو دا دته تفسیر او د عادی فرق دی د تفسیر چې دی دا په هغه متعدی کې مرآتي چې د ابتدا هم متعدی او د عادیه چې دا, دا, دا, دا, دا نو دا په هغه کې راځي چې د ابتدا نن متعدی نه بلکې د ابتدا لازمي او د سره متعدی کې نو تفسیر عام دی تفسیر چې دی دا بکره په هغه پیل کې چې اغه کې وتا دی ای وی او کله کا فقر فل کی چتا دی وب فق کی نه او زدا غنبا ابتدانبا دیش دی نو متا دی خو دی یو مثال کی جمه شو دی دی دا و چې دی کې عموم بوسوس منوځه دی خو تاسو دی یو ماده کی یاد کې نو دا تا دیو تفسیر بیا مراد اوس تا وخت لګته کځه چې ان خلم نو وخت راګی تاسو دونا با کی یاد کې که دا اخرج تو ہو که ام تادیت جمع شوه ده ام پاکه تصیر جمع شوه تادیت سنگا مخی مفول نگو ستو سغاری بس متادی شو تصیر سنگا تا تصیر تعریب تی صادق دی چې داگر دا یلکا وایل رولکی و مفول قبل تصور کی ماخذ دا پیل ورد وقاد یلزیمو او کل کل بدا باب افعال الزام کوي الزام سمانه یعنی متعدی پیل بلازمی کرزئی دا تعدیی زد دی وقت جل کله کل کل بدا دی متعدی پیل بس کرزئی لازمی کرزئی لکا حمدهو حمدهو دا حمدهو دا سدینو دا غده سده دا لازمی دی او احمد احمد سده متعدی ده حمدهو لازمی دی او احمده سده نمتعدی ده دا لازمی حمدهو متعدی ده حمدهو دا غحمده وی او احمده سده تا باوی فالوغتو نغسشو دا مانا دا وقت یلغمو نحو احمدا لانکی او ګرځید قاوندہ حمد سوارہ ده و تعریف اور د یو خاصیت چې دغه تعریف تعریف ستو اے پردنه فاعل چیزه را به معرفه متلو ماخذ نحو ابعته ګورا یو بعع دا ماخذ یو منډه هغه ماعرض د مدلو د ماخذ کنه هغه مخ یاو ده تو پایل او چیزی ہو ده امیر سبخرا ده معرد ده معخص دا بیعه تاسو تا چکه امیر سبخرا ده وان نومونږ ورته و چې ا نه س ته ب داې چته بوتلی نو بيته هو داې منګ ته بیاله بوتلی ته هو داې منډ تهه بوتلیګوره اوړل دا امیل ش ب ف دی ک خ ده معارت منند ده مدوولې معخص بیا وداسه دا کونره فایل څوک دي چیزه څوک دي درانا وایسپیرو او مارص چه دي او مد ذو ل ما خص ب نو ابعتوه دامه مانډه تا بوتلو ودپار دبه د لکه اصطلاحی لفظ دی کا کنے دې لپاره عرفته له للبيع اردت بيعه آسان نه پزدا ابيعته بان عام سوق نه پیغي عرفته للبيع يا ذهبت بها للبيع دا عام فهم لفظ او دا ابيعته خدا دا غلف استدا یو قانونی لفظ دید دا کم استعمالی برا حال تاسو تیزان بس بای کنم گور داشت یو باب کیو پی جنه نو طول و بابونو کیو با قشه را لکه تا دل تا که تادیه و پی جن داد الزام دیو پی جن داد دیو پی جن نو تی پل باب راشی نو آگه که